Borp. Ja, din mail Fast den låter inte så länge, jag har stängt av min mail -grip. Jag har stängt av Borp. Ja, för jag väcktes av den mitt i natten Och bara, jag har fått mail och så var det spänn Aha. Hej och välkomna kära lyssnare till Nonsenspodden Där vi pratar nonsens så sådär 30 minuter eller en halvtimme Jag heter Linda Lagerström och det här är Rasmus som vanligt Utan efternamn ja, alltså. Bara jag som var formell idag Men tja, kompisar, hur har ni det? Det var ett tag sedan, nu Ja, vi är slarviga Jättestarviga, vi har i Elva veckor, varenda vecka Och sen bara, bam Så sladdade vi ut och slirade runt På dåliga Spår vad jag inte är bra med ord idag Jag bara försöker äh. Men samma. Du bara svamlar Ja men det är väl det den här podden är till för Det är därför vi har en podd <laughs> För att jag ska få någonstans Vinda att svamla, ska jag kunna svamla. Ja Ska jag annars kunna svamla någonstans obehindrat Utan att någon säger, mig, säger till mig Att shut the fuck up um. Ja Ja så det är, det är Det den är till för Och och idag, vad är det för dag idag? Det är den... Fredag den sjunde va? Fredag den sjunde spelar vi in är det detta. så? Och det är sent som vanligt. Mm, jag hade rätt att vara den sjunde, ja. Jag hade rätt, du har koll. Och chansen är väldigt stor att du som lyssnar lyssnar på detta på iTunes tillfälle För tillfället. För tillfället. Och... Ord. Nevermind, iTunes, asbalt, magiskt, häftigt, gott, wow! <laughs> Mm. Och detta fixar vi inte helt själva, nej, nej. Vi fick hjälp av den eminente Filip Winter mm. Som också har en podcast som heter Hej, vi har en podcast Som ni kan lyssna på Och eh, Tack vare honom har vi nu eh, iTunes Möjda kändisen som hjälpt oss ju Herregud, Rasmus är starstruck ah, Helt fantastiskt jag visste inte vad han skulle säga, men det var skitbra, nu är vi, nu är vi glada och det funkar för att då slipper vi att slita våra hår. Jag klär inte att du har flintis nämligen. Jag har aldrig sett det. Nej, det är för att jag har limmat tillbaka det, varje gång jag har slitit loss mitt hår för att vi har kämpat med den här podden! För det inte vill fungera så jag har jag slitit loss det och sen har jag tagit superlim eller limpistol och vad det ja, limmat att limma tillbaka det. Och så är ja. inte flintis. Men nu slipper jag ju det för att nu funkar ju det som det ska. ja så det var ju bra. Jag slipper ha migrän över det. Ja, och vi slipper prata om det i varje avsnitt. Att vi, oh, det fungerar inte för att det är så blablabla. Det skiter vi i för att det behöver vi inte nu. Nej. Gud vad skönt. Det känns som att en tyngd har... Jag tyckte det också var lite komiskt. Sist gången innan det blev fixat nu då. Vadå? Jag har satt och pillat och grejer, Och så... Det, det felet som var försvann men det kom ett nytt fel istället. Ja, när vi fick nytt felmeddelande, det var en ljuspunkt i våran Jag tänkte jag kanske är på rätt väg. På rätt väg. Det var typ ish. Ja, men ja, nästan var det att vi följde väldigt väldigt väldigt gamla tutorials på internet som ja. inte var uppdaterade alls och det är liksom, vi var i stort sett på rätt väg förutom en massa jävla detaljer. Ja. För att det är tydligen det det handlar om Och det är väldigt väldigt väldigt noga Så det var så bra att det egentligen kunde bli Ordentligt HTTP-grejer hade jag koll på i alla fall Ja det var bra HTTPs. Nu vet inte folk om vi pratar om Och de bara zonar ut och bara I don't care about stupid internet stuff äh, Men mm. i alla fall äh, Det var ju länge sedan sist Sist så pratade vi om Nyår Och sånt här mm, Det gjorde vi för... Och pratar om film. Ja, vi kollar på Och vad Och du pratat... reglade över Persbrandt pratar vi om. Vi var ju det jag inte gjorde. Det var väl inte det, var det senaste podden? Nej, för det var om älvorna på Island vi pratade om då. Ja, men det gjorde vi väl också? Eller? Nej, för det var en helt separat podd när jag reglade över Persbrandt. Var... Nej, jag inte reglade över Persbrandt. Fan! är det nu? Ja, <laughs> men jag reglade inte över Persbrandt offentligt. Äh. <laughs> Nej, Persbrandt, om du lyssnar på det här, ring mig. <här> Ska jag bara? Nej, men... <här> Men han är ju jättegammal, det är så konstigt det här, hur? Ja. Och i Hobbit som han som sagt väldigt stor och hårig. Ja, det känns inte som... Som den här krabbat är inte så stor, men han är hårig som sitter bredvid mig. Ja, vi har en mystery guest idag. Som inte säger så mycket. Nej, han säger inte så mycket. Vi kan lägga upp en bild på vår Facebook-sida. Han heter Mio och det är Rasmus hund. Jag ska nämligen vara... Jag ähm, ska nämligen vara och barnvakt och sådant. Det ser lite gulligt ut för att på ena stolen vi sitter vid mitt köksbord jag och Rasmus sitter mot, mitt emot varandra och mitt emot ähm, där så sitter Mio på ena stolen och Clementine på den andra. Så om ni skickar mig nu, låter jag lite långt bort för jag ska bara ta en bild här För hur det ser ut när vi poddar. Så där jag. Och ähm. så bra den är. Det är ju fantastiskt. Så jag låter fortfarande långt bort. Jag ursäktar med min telefon. Det är väldigt långsam. Det här är inget poddmaterial. Och så spelar vi in här. <laughs> ja Det är så sådana man multitaskar förstås. Ja, jag är dålig på multitaska Men Mi och Imagos idag i alla fall. Vi tänkte att vi skulle ställa de här frågorna. Vi brukar göra det honom. Mi vilken är din favoritfärg? Svartvit. Ja, jag tror det va Ehm. Um... Mio, vem är du hemligt kär i? Husse. Mm. Ja, jag tror det. Jag Fast det är inte så hemligt för han älskar dig ganska mycket. Nog med trams! Ja, nog har med trams. Han en också. Och jag ser det, syns väldigt tydligt på bilderna. Vi lägger upp sen. Mm. Gud vad söt han är. Jag är gladligen hans när han under de kommande dagarna. För vad ska du göra? Jag ska till Stockholm! Och vad ska du göra i huvudstaden? Jag ska inte vänta er plats och slamma din pojkvän. Jag ska, äh, alltså jag ska på konferens på Lidingö. Nu rapar hunden också. <här> <här> <här> Ursäkta. <här> och fryser. Ja. Lidingö är inget för dig när, när det är väskuspår den här hunden. Så det är... <här> Han rapar åt sånt trans. Men du ska på konferens med Lärarförbundet. Ja, precis. Lärarförbundet student till och med. Oj, oj, oj. För du är inte full lärare än. Eller är du inte. Full lärare, nej, det hoppas jag inte. Ibland är du full men du är inte lärare. <laughs> Sen när du blir lärare, kommer du vara en full lärare. Ibland har du tänkt på det. Ja, kanske inte på skoltid. Jag hoppas inte det, för det kan hända sig att du får sparken, men det ansvarar inte jag för då, utan det är ju den rektorn du antar jag som du är anställd hos. Ja, av oss. Av, av. Mad. <laughs> ja, jag vet inte alltså, Gud vad det för trams <laughs> Ursäkta mig för vad som händer idag Men jag och Rasmus har inte träffat så mycket på sista tidigare vi har mycket att prata om Och jag är övertrött, jag har sovit två timmar i natt För jag kunde inte sova Jag somnade klockan eh, typ fem Och gick upp klockan sju eh, oh, då är vi typ två Ja, så jag har varit helt död hela förmiddagen Och sen bara vände det Och så blev jag hur pigg och spidrad som helst det är på den nivån vi är. Och eh, ja, det är så det är ja. Men det är, ja, jag vet inte. Prepositioner kan vara krångligt. Ja, det kan det vara. Men du ska hålla koll på det för du är en full lärare snart. Prepositioner är så lätta så framför dem sätts. Nej, inte framför dem. Till exempel, nej. Framför, bakom, i och på. Ja, det ska rimma i alla fall. Jag kommer inte ihåg ramsan. Jag gjorde den när jag var typ tio år. Aha, du har du gjort den själv. Nej. Nej. Vi gjorde den eller. vi men Vad sa den. Det var för falsk marknadsföring Jag gjorde den när jag var tio år Oh boy genius Jag, jag... tror inte jag gjorde den Jag tror att vi fick <skratt> Fick fick den Du hittade på den Sen delade din lärare ut den till hela klassen Bara, Titta vad Rasmus har gjort Han ska lära er nu Han är ingen full lärare än Men efter några tjottar jag har haft massa med ramstort är någonting som man gör Startar, svänger, tutar, kör Erik har en uh, ramsa. Min pojkvän Erik. Ja, ah, nötramsan. Mm, ramsan. Mandel och hassel, inget trassel. Allt annat så dör jag. <laughs> det är den sista <laughs> låten bara makabert. Ja, det är meningen. Det är för att folk ska ta det på allvar, säger han. <laughs> det ska inte rimma för det ska vara allvarligt. <laughs> ja, men precis. För att han tål uh, Mandel, för det är ju ingen nöt, men folk frågar alltid ändå. Och uh, hasselnöt tål han också. Så att man kan mandel man de flesta bakverk kan man äta för att det är oftast nogat eller choklad. Mm. Och choklad brukar vara hasselnöt i om det är nötter. Yep. Eller mandel jag vet inte. Jo, typ magnummandel, det är gott. Det är det ju. I glassen, alltså. Ja. Fast jag har aldrig varit så förtjust i, man i mandel, i magnum. För att jag tycker att det är för mycket på många av dem. Så de är de såhär goda utan typ, utanpå. Men sen är det bara så här: as stor tjock -grej med bara vaniljglass typ. Och det blir så mm. tråkigt. Jag tycker om det här Magnum Dubbel med karamellgrejs. Det är oh, typ ett mm. chokladlager, sen ett karamelllager, sen ett chokladlager till. Och sen är det karamell på vaniljglassen också. Mm, mm, mm. Utanpå. Så att det smakar ju ganska mycket länge. Ja men det lät ju fan fenomenalt. Det, det finns knappa. ju strawberry white Så jädra god Jag tycker den är lite för söt Jag har svårt för, jag speciellt mycket. Jag uh. tycker, okej, okay, hata mig Alla människor, men om ni vill För det gör folk som fort jag säger det här Jag tycker att jordgubbar är överskattade Jag fattar inte grejen alltså, Ja, jag tycker också att de är överskattade Men jag tycker det är väldigt gott Alltså jag kan tycka det är gott ibland Men, uh, men absolut inte godisar Med jordgubbsmak, för det får det vi Att göra det brukar vara så himla sliskigt. Jag vet inte vad godisar gillar jag typ kola och lakrits. Jag gillar surt godis. Ja, det gör jag också. Det köpte jag nu. Jag var inne i var på Överby. Shopping center. Här med en gemensam vän till oss. Och köpte, då köpte jag godis. Surt godis. Sådana här sura patroner och sånt. Så att munnen ja. bara snurper ihop sig. Jag älskar de här. De kan ju inte göra att patronerna kan du göra men inte de mjuka. De här bubblisflaskorna. Sådana köpte jag. För det har Såna de där patroner. i den kiosken, nu vet. Inne på, äh, på sidohuset. Ja. gammal klass kan ha att jobba där. Är det en ung kille? Ja. Eller, ja, det är klart. Jag men han brukar jobba där. Idag var det en farbror som jobbade där. Mm. Uh, ja det hey. även de där uh, sura skallarna, de här gula rosa. Tror jag aldrig har ätit. Du vet, att det finns de här hallolackriss, du vet. Ja. Ah. Men det finns de som är gula och rosa ah. också. Ja, jag har sett dem. Som jag är, är sura. Är det gelatiner då? Jag vet inte, jag tror det. Ja, ah, det är det säkert. Det är det Jag vet inte hur det är med -godis, men. Måste man stoppa döda djur i allt? Nej. De börjar ju byta ut grejer. Jag, jag läste det är bra. på min ost jag köpte på Ulla Det var vegetariskt löpbit. Men det är bra för det brukar jag försöka. Det är vegetabiliskt. Efter, så jag kan köpa alltså, så... Det, står inte, det står inte. Det heter inte vegetabiliskt löper. Det är något annat. Um, ja, ens, Jag vet ja, inte. Jag det ser att jag, jag känner jag bara, en... Vad är det här? Tänkte jag, vad är det för löp? Och så kollar jag. Jaha, det är det som är vegetabiliskt. Och det har de på McDonald's, Subway, Burger King och Max. Så har de ost med vegetabiliskt löpe. vilket är skit. Det är så vanliga ost, alltså. Typ ja. Den här som ligger på handbörjan. Ja, precis. För det är det jag har. Det är i princip då jag äter ost för att jag köper nästan aldrig hemost. för jag tycker det är mm. krångligt. Jag gillar inte att handla ost eftersom det ofta står vissa kilopriser och det gör mig förvirrad när jag handlar. Och så går man och betalar och bara, what? blev det så dyrt. Eh, men okej, okay, nu låter jag som en idiot, men jag är jättedålig på siffror. Jag men det var, var, var bullaregel i torsdags. Mm. Jag uh, inte igår utan förra torsdagen mm. Och uh, då köpte jag en då hade, De har ju mat på Ullared ja, ja, ganska mycket mat men, Eller ja. De har ju typ såna här saker som alla vill köpa Typ tacos, nudlar Liksom basvaror Och de har ju även uh, Mejeriprodukter och grönsaker och ja. Varför sitter vi och berättar vad de har på Ullared? Jag är inte, men jag köpte ja, en sån här Damerost heter den tror jag och, Och den gott. var tydligen en här vegetabilisk löpe. Ja, det skulle jag köpa på Netto dag, Men det var inte vegetabilisk löpe. Så jag bara, fan. Vad med Arnas då? Jag vet inte, jag har inte koll på vilka mm. det är som har. Jag vet att Lidl har en god edamerost med um, vegetabilisk löpe. Hej, jag gillar budgetaffärer. Nej, mm. hey, edamer brukar vara billigt också. Ja, det brukar det också. Så det är skitbra Eller att få kvar. Eller sån här, goda. Mm. Goda är det? goda Är det en nick? Nej det sån, åh nej nu tappar jag det Men det är sån ost som Niklas tycker är god wow. Förlåt Skåneskämt Niklas vi tycker om dig, förlåt Vi tycker om alla dinosaurier Oavsett var de kommer ifrån Ja det gör vi ju mm. På tal om dinosaurier På SVT så har det gått en Dokumentärserie, jag har sett den på SVT Play Som handlar om Dinosaurier som heter typ inte dinosauriernas tid, för det är ju en gammal serie, väl? Men mm, ja, det, det, det är något liknande. Men eh, det är något så här: animerat typ, intressant nu, liksom. Alltså, ganska nygjord, så att den går igenom befjädrade dinosaurier och sånt ha? coolt, som jag tycker är asefritt. Men det som förstör hela serien är att han som gör spikerrusten är så fruktansvärt dålig på att läsa upp de här okay. grena. Och de har översatt det så himla dåligt. Jag vet inte hur många gånger de säger... Eh, vet du det? Dråpare. Ja. Oh. Mm. Bara, Tyrannosaurus Rex är en livsfarlig dråpare. Men det finns även andra dråpare. <laughs> och detta här är även den en dråpare. Och <laughs> han sa dråpare elva gånger i första avsnittet. Jag och Erik räknade. Och det var liksom... Och så kan han inte uttala namnen på dinosaurierna. Han bara, mm. Det här är en Diktutsig... Beraft... raptor. Som att det är första gången han läser det här jäkla manuset. Han måste ju ha lärt det, läst det någon gång innan och frågat någon ansvarig. Yeah, Hur uttalar man. man det här namnet? Kan någon snälla hjälpa mig för jag vet inte. Men det är så fruktansvärt. För det var liksom intressant och var så jättebra. Fakta som jag tycker ofta saknas I sådana grejer Att de liksom förklarar hur de vet allting mm. För att det är jag som inte är Liksom eh, Vad är det heter när vi jobbar med din och Vad är det Ross vänner jobbar som oh, Panteolog pan pan Panteolog någon, ja. Någonting Panteolog pan, pan ah, Jag, jag som inte det. är det Fattar ju inte hur de vet att den käkar grönsaker mm. Nu går Rasmus iväg jag ska anskaffa. Kaffe Kaffe kaffe men jag fattar ju inte hur man vet det Men där gick de igenom bara. Detta vet man på grund av att man har hittat kvistar Som satt fast i Mellan tänderna typ. <laughs> Sådana saker så Det var jätteintressant Men så kan han inte läsa från ett fucking manus Och det stör mig så himla mycket Annars hade man kunnat titta på den serien Men nu ska ni inte göra det På tal om kvistar kvistar Tänk vad bra jag skulle Vad, bra. vad glad jag skulle bli om jag hittar såna här eh... Vad heter de? Jag vet inte vad de heter. Inte knallar är det inte. Vad heter du viftar i luften. Knallar så. heter de inte, det är något annat. Och vad heter de där? Vad är det du vill ha? De här pinnarna som lever. Vandrar inte vandrade i... pinnar. De här magiska pinnarna. Som leker med Harry Potter. Jaha, ja, äh, fan. Vad är det det heter det nu då? <laughs> Aj, uh, jag, vet jag vet vad du de menar. är bara på knallar, men det är något annat. Ja, det är, det är, är något, något som luna Uh, jo men jag kommer på, fan Nej, call me socker. Uh, nu vill hunden ha socker, det får han inte Ja, uh, uh, det uh, Nu blir jag helt här. Du uh, sitter och tittar på dig när du häller socker i din kopp Och jag tappar det tråden jag, jag vet inte varför, jag, jag kommer tänka på dem nu Men du sa kvistar, så kommer jag tänka på dem Ja uh, det hade ju varit lite kul om man kunde hitta dem Men uh, ni är inte så bra Sakletare kanske Saknittar. Fru på Blompsrumpe. Ja. Det är kul. Cool. Hon nittar en spunk. Ja. Äh, har vi pratat om du och jag att Studio Ghibli ska göra ändrar och göra överdåterfilm? Vi har inte pratat om det så, men jag vet om det. I alla fall. Jag har Facebookat om det. Ja. Där det blev storm. Det har Erik också gjort. Har han också gjort det? Jag tror det är var det du eller Erik. Det var delat. säkert jag, för han facebookar aldrig. För det var någonting som Erik hade skrivit någonstans och alla. Woohoo! Mm. Antingen så har jag fel och då är jag världens sämsta flickvän så jag koll på han Facebook aldrig. Och så är det bara jag Nej, Men alltså för Erik lägger upp saker ganska sällan mm. men när han lägger upp någonting så är det någonting som folk många ser uppmärksammar och skriver mycket på. Ni brukar vara eftertänksamma saker ja. förutom en gång i månaden det är rikslarmet. Ja, oh, det djupa ljudet av rikslarmet. En gång i varje fucking månad. Ursäkta mig Erik för att jag hänger ut dig i vår podcast. <skratt> men jag tycker att det är spännande hur du oftast så är väldigt eftertänksam. Förutom en gång i månaden. Då är det inte är så. Det är mer på rutin. Jag kan säga att den gången i månaden så håller jag på att skita ner mig enda jävla gång. Det är du rätt. Jag vet att första måndagen varje månad då var det klockan tre. Eller ett eller tre eller är det är Det är väl tre. Jag vet inte. Varje första månaden i månaden. Eller första månaden i månaden. Måndag, måndagen i månaden. Jag tror det. Så bara. Jag håller på. Ja. Man blir ju lite rädd ja. När man inte är det. Det var någon gång som jag hade varit hem. Jag hade sovit länge för att jag. Eller sovit. sovit Jag har vilat länge för att jag hade varit ute på eller hela helgen typ. Det mm. var ju så här inslussning och grejer. och blah bla bla. mm. Och. Jag ligger där i min säng och läser en bok och ser plötsligt Så, bara... så jag är jag på. Ja, dö. Jag på, på Man blir väldigt så här. Förvånad. Något så högt också hemma hos mig, jag vet inte varför. Bor du nära kanske? Jag tror inte jag bor så nu. Vad är det de sprider ut det? Ja, man sprider inte ut ljud? Vad är det man de. Eller liksom. Ja, jag vet inte. Nej, inte. Jag har noll koll. Det var roligt när jag jobbade liksom som telefonförsäljare För några år sedan Och det helt plötsligt Första måndagen nu varje månad När det började Och kunderna hörde det i luren Bara, är det där riktarmet? Man bara, ja, det är det Japp yep. Det låter ganska högt Så att om ni bara väntar några sekunder Så kan vi fortsätta prata Men typ, det hörde verkligen så här. Till andra sidan luren. Oh, yeah. Så kan det gå. Spännande. Eh, vad har hänt mer sen sist? Har du gjort någonting roligt? Vi var på glitterparty. Det var vi. Och dansade och drack öl. Eller mest tidigare. Och... mest sommarsberäddning ja mm. ja för det var lättast att beställa för på studentkåren mm. vad tyckte du om det det tycker jag var roligt det var fint och det var mysigt för att alla typ kände varandra du mötte som... en fan också ja det gjorde jag jag mötte någon som följer mig på YouTube och min blogg och det var... hon var jättesöt, jag tror hon hette Rebecca hon var jättegullig och ville kramas och säga hej och jag blev så glad för att man bara var du ja. typ. det tycker jag var roligt krutefemjork nu ska han ha mjölk. Ursäkta mig om det här podden blir dålig för att det är Rasmus som måste... Våra dålig spontana inslag är alltid bra. Jättebra med spontant bröt. Vad är det? Bröt? Det är bara mjölk. Ja, mjölk kan väl också låta. Om oh, man är laktosintolerant. Som Niklas. <håll> <håll> <håll> oh, nej, förlåt Niklas. Det är inte meningen. Han är inte ens här. Det är bara då, endast då vi vågar hona dig när du är i din frånvaro. Ja, det ser inte som att den senaste månaden har sagt här. För mig. För jag har varit det? sjuk väldigt mycket. Fum bara? Ja, men den har, jag kan inte minnas riktigt vad jag gjort. Jag, de sakerna jag har gjort har varit att jag har varit på korfest med dig. Och så har jag åkt och hälsat på min mamma en gång. Sen har jag tydligen legat hemma och varit sjuk. Eller varit på väg att bli frisk från en förkylning och sen åkt på den igen. Så jag har inte gjort speciellt mycket. Så att det har hänt väldigt, väldigt, väldigt lite. Och det har gjort att det känns konstigt. Jag vet inte, för mig känns det som att nu får jag ju äntligen pengar en gång i månaden. Ja, det är bra. Ja, eller jag får två gånger i månaden för att jag får bostadsbidrag två dagar efter studiebidraget. Men eh, det känns som att det var typ över en månad sedan jag fick det nu. Mm. Fast det är typ två veckor sedan Och jag måste vänta två veckor till Innan det kommer ett nytt bidrag Och jag liksom har svårt att vänta För jag vill ha pengar Då börjar du, du bli punk Jag är punk Men hur fan har det gått till Just det, du hade dubbla hyror och sånt. Jag tänkte det. väl det. Jag bara Har du gått bananas nu när du har fått pengar igen Bara spänd Bara slänger ut pengar till alla Nej, jag spenderade lite pengar på Ulla. Det är typ 500 ja, spänn. Men det är ju Inte inga hållsammat summor. Och sen så köpte jag ju någon mm. grej till mig själv också. För att jag ville det. Jag hade pengar för en gångs skull. Men annars har det gått till räkningar och mat. Ja, men det, jag tycker du kunde förtjäna att köpa några grejer till dig själv. Med tanke på att du har levt på typ noll pengar sedan i våras. Så tyckte jag att det är, du kan behöva någon liten present. Men, ja det stämmer jag levde, jag levde på socialbidrag hela sommaren Och sen sommaren slutade Så har på någonting På luft ja. Och vatten Och mammas plånbok Det är ju inte så kul Nej. Hankat dig fram Det är ju inte så bra Men nu får du ju sen igen För CSN har skärpt sig Och fattat att du ja. sköter dig Du är en reko kille Oj, Jo ja har till och med pluggat dubbeltakt eller vad blir det? Ja. Dubbla. Ja, det är ju jättebra. Det är det. Och ändå fått eh, 60 godkänt. 60 poäng på en termin. Tjej, ja, I det är ju Starkt jobbat. Jag är imponerad. Mm. Ett mm. års plugg på en termin, är det du? Ja, det är därför man inte har sett mycket av dig. Nej. Och, ja, och det är ju det jag man har gjort, det knäpp med och ja, du vet. Det är väl inte så konstigt. Det är inte värre än vanligt, så att säga. jag är, jag är härdad. Um, ja, ja, har du sett på någon bra film eller någonting på sista tiden? Mm, ja, den, jag har sett som i nytt typ. Jag såg eh, Dawn of the Dead har jag inte sett innan. Nej men just ju, den gammal. har du en, den en hel del, del om. Den är tio år gammal men den såg jag här om häromdagen och den var okej okay, tycker jag. Eh, tydligen så finns det typ en uppföljare mm, just det. som heter Land of the Dead fast det handlar tydligen inte om samma personer men det är typ samma grejer. att för mig. Ja. Ja, men sen så har jag ju sett den här då Du med också Frozen jag Ja, sett. jag skulle precis säga det Den såg vi ju förra helgen När vi var på film typ Ja, jag tycker den var bra Men jag trodde den skulle vara ännu bättre ja, Jag kände liksom Som att det riktade sig mot En yngre åldersgrupp Än vad det brukar göra ja. Det kändes som att den var mer Barnfilm Och så brukar inte disneys filmer kännas utan det brukar kännas som att det är liksom... Att någon, man... Någonting för alla. Ja men precis, men den kändes väldigt... Och det kändes inte som att Storwin hade så här någon klar början, mitten och slut typ. Utan det var... Om jag skulle sammanfatta den här nu så skulle det ta mig 20 minuter eller någonting. För att jag har jättesvårt att säga liksom ja. vad den handlar ja, om. Man skulle väl kunna säga att... Ja just det. Just, är svårt. De gömmer en tjej som, och det går inte så bra. Hon går bananas och gömmer sig. Sen uh, händer det massa grejer som det är inte riktigt föra ihop. Ha? Det där är ju jätte svårt. Ja, jag ju bara... inte spoila ja, alltså, filmen. Nej, nej men alltså det är ju så här svårt. Som, um... Men ja, Snögubben var rätt roligt. Olaf, vad heter Ja, jag tycker de skulle ha gett honom mer plats i ja. filmen för att jag hade velat se mer av hans karaktär för att kunna verkligen typ bry mig om ifall han smälte eller inte. Och den där konstiga renen. Ja. den kändes som en en vad heter han? Det kändes som den här hästen i Trasen fast ja, inte lika delaktig. Ja, det dialektik. tycker jag också. Det kändes verkligen som det fast lite dummare. Ja. Han är ju inte så himla dog. Och prinsen såg typ derp ut. Eller han, killen. Han som, eh, som nu ska vi inte spoila men han, eh, renkillen. Ja, han jag tyckte han såg så derp ut. Men jag han tror det var så, meningen. Han såg så liksom, ja, inte, han såg inte ens alldaglig ut. Han såg liksom lite korkad ut. Men jag tror det kan ha varit tanken att han kanske inte skulle vara så typisk. The handsome prince. Okej, jag ska ju förstå att de inte tog honom Prince Charming som i alla andra filmer men liksom ändå. Alltså, liksom så. han var så här verkligen så här. Jaha. Ja, ja. Det är kul att de hände lite på det. Ja, det jag tycker om med tressel Det var inte tressel vi pratade om. Vi pratade om Frozen. Det Jag tyckte om med Frozen var att det liksom handlar om kärlek som är med alla Disney-filmer mm. men det fokuserar inte bara på den här romantiska kärleken utan även liksom så här, kärlek som man kan känna till typ, sin familj och så här, och det tycker jag var väldigt fint ja. att det inte liksom ja, det bara var är inte du säger huvudfokus på att åh nej min kära, åh du åh jag måste skissa dig så att du man måste vara ihop med någon annan så är man värdelös... Så att det, det... var ingen Disney-prinsessan möter prins film direkt. Nej, så att det var väldigt skönt. Med lite omväxling, för jag tror det kan behövas. Som du har på prat om Trussell. Det är ju i princip Disney-prinsessan möter prins. Fast han är inte ingen prins, men... Nej, men den är ändå lite så här, jag gillar slutet på Trussell. Liksom, ja. And he asked her, and he asked her, and he asked her. And finally she said yes liksom att de inte bara åh oh, vi gifter oss efter två minuter. Han säger finally I said yes säger han. Ja just det. Typ. Nu säger hon han är. Ah, jag kommer inte ihåg. Nej men de gifte sig i alla fall inte efter fem minuter för hur gammal är Clara Punsel i trasen? Typ 16. Ju känns ju lite så här det är hon inte ett... fyller nej fyller hon inte fyller hon inte 18 ja, i här, filmen. Det är ändå ungt att gifta sig när man är 18. Det är det. Ja. Om man inte bor på landet. Man frågade igen och igen och igen, och till slut sa jag och så säger han bara Eugene, okej I asked her. Ja just det, så var det men jag visste ju att det var han som frågade henne såklart I knew it Det låter så fult på svenska i sken, säger hon Säger hon det, jag har aldrig sett en svenska dubbe i sken i sken fotogen <laughs> Fotogen! Men förstår som liksom, jag inte varför hon ska försvenska det så. Menar, hon säger inte Flynn Rider eller Hon Nej. säger Flynn Rider i svenska också. Liksom. Varför ska hon säga Eugene? Här heter Eugene. Ah, ja, det är ju. I och för sig är inte Eugene något fint namn heller, tycker inte jag. Men. Nej, men man vill men inte Eugen. säga. <laughs> det Låter jättekonstigt. Det känns som en sån här billig kopia av Fotogen. Ja. Så här, knockoff-brand <laughs> grej. Nej, jag vet inte. Eller en neonsken kunde hon inte ja, men liksom man tänker så, här. Vad är det för sken? Vad är det, som, vad är det som sken sa hon? Men den är ändå. Annars känner rätt bra. Alltså Disneyfilmer brukar vara rätt bra översatta. Men. Eh, de senare. Jag har aldrig tyckt om engelska. På disney Disneyfilmer för, Men de nyare filmerna. Som alltså, är mer animerade. Brukar de vara rätt mer. Noggranna med vem de väljer. Rösterna. Ja men det kan ju jag. Men jag kan slita av håret. Om jag ska se på skönt och på engelska. Ja, det är ju inget bra alltså. Jag dö dör när jag ska se på det på engelska. Eller lilla skönt att... från. Men det känns som att vi har pratat om det här innan. Ja. Ni får höra det en gång till i såna fall. Uh, för det känns som att vi har pratat om detta i podden. Fast vi pratar om samma saker. Uh, men liksom, Det känns som att. Uh, i, på, I de amerikanska. Förut. Alltså typ 90-talet och. Bakåt så skulle det vara så himla Cartoonig liksom ja. Eller så står det vad jag menar Att man alla skulle låta typ som Simpsons karaktärer fast det är Disney filmer Och jag tycker det blir så himla märkligt Ja det De är ju Vi har alltid haft Jag vet inte just Dubbningar på Otecknade filmer är ju hemskt Men oh. eh... Men ändå tittar man på det när man var mindre. Ja, typ. Jag såg på Peter och Draken tror jag dubbad när jag var liten. Och jag kollade på mycket dubbat när jag var liten. Jo, inte. När jag var liksom så här, väldigt ja, liten. Ja, när jag var väldigt liten. Kollade jag? jag kollade inte på så mycket sånt när jag var liten. Men mycket sånt liksom, gick ju på VOS. För jag vet att jag hade mycket VOS när jag var liten. Där det var så här, svenska och sedan på engelska. Alltså att filmen var två ja. gånger på mv Så var det på Harry Potter-filmen den första som kom på mv Vet Hör jag det? Som vi hade. Då var det först på svenska, sen på engelska eller tvärtom. Ah, ja, okej. Okay. Var det klämt in båda filmerna, eller samma film två gånger? Okay. Jag vet att den kassetten vi hade var så här borttagna scener mm. i slutet också. Det minns inte jag om de Jag hade, hade med när Moster Petunia öppnar ägg och det är bredvid ägen. Aha. Coolt, för det har jag sett Men jag har inte sett, vet inte om jag har sett det på typ Youtube Ja oh, eller på en DVD <laughs> Med extra material ja, det men det finns ju på extra material också ja, nej. Nu skulle jag twittra och lägga upp en bild på Som jag tog förut Då skulle skriva poddar med de här Och så är en bild på dig och djuren eh, Men eh, Så skrev min telefon Pissar med de här <laughs> Och det är inte det vi gör Nej, det just nu Så ja, det, det blev rätt nu i alla fall. Men började så ni vet, det behövde syns hur min podd egentligen kunde ha sett ut. Eller, inte podd, tweet. Åh, oh, ord! Vad ska man med språk till? Uh. Idag så såg jag på... <laughs> <laughs> Ursäkta mig. Sitter och skrattar åt mig. Uh, uh, jag såg på... Har du hört talas om dokumentären Blackfish? No. Nope. Jag såg på den idag, äntligen. Det är en dokumentär om späckhuggare i fångenskap. Bland annat på SeaWorld och sånt. Åh, mitt hjärta höll nästan på att gråta, Det är så fruktansvärt. Det handlar om hur de fångar liksom, ähm, späckhuggare illegalt. Tar dem ifrån sin mamma liksom, när de är små. Och hur de här ähm, späckhuggarna som hålls under miserabla förhållanden... Och knappt få någon liksom Stimulans alls Att få använda sin hjärna Eller liksom få Nej. simma dem i en liten pool typ Och hur de till slut liksom Har attackerat sina tränare Och det finns tydligen 70 fall Där Späckhuggare har attackerat Sina tränare Och i flera av fallen har de också blivit dödade Men det finns inte ett enda fall Där en späckhuggare någonsin har Attackerat en människa i det vilda det tycker jag är väldigt intressant. jag ska ju annars vara ganska... Ja. De är ju inte liksom som delfiner. Utan de är ju mer... De sägs ju vara mer farliga. Oh. Ja, ja. naturen I De heter ju killer whales på engelska. Det är ju klart, det är ju rovdjur. Ja. Det handlar om. Men det är ju ganska skräckinjagande. Men delfiner Men är inte delfiner, delfiner lässigt. Är också. Lässigt, sa jag det. Jag är Förlåt, Vad sa du? Delfiner är väl rovdjur också? De ja, det? Men det tror jag säkert. Men det är, jag tänkte tänkt att liksom, späckhuggare är ju större, farligare ja, rovdjur. De är ju ja. mer farliga för... Man kanske, kanske är lättare att komma undan en delfin än att komma undan en stor späckhuggare. Ja, jag tänker med delfiner brukar ju vara fredliga mot människor och typ komma fram. Och typ... Ja, men tydligen så är späckhuggare i det vilda också om de stöter på människor. Men inte i fångenskap. Så det är väldigt, jag tycker att det är Kolla mitt... Kolla på Rädda-Villie. <laughs> ja, det tyckte jag, coolt jag var coolt jag lite. Men det är mitt dagens tips som vi brukar ha. Och det är att ni ska titta på dokumentären Blackfish. Och ja. vara förberedda på att typ gråta lite, för det är väldigt hemskt. Men den var väldigt, väldigt bra och jag tycker att man borde se den. Har du något dagens tips? Det har jag. Jag tänkte på... När jag var på Ullared så köpte jag en sån här -planerare, en veckoplanerare. Här... Ja, heter sån så. Är det ditt dagens tips? Uh, ja, men så man sätter den på kylskåpet och så har man varje vecka så drar man av sen när veckan är slut. Mm. Och det har hjälpt mig så himla mycket. Visst, alla är inte lika glumska som jag men... Jag känner att hela veckan är det mycket lättare att hålla koll på när det sitter på kylskåpet. Om man sitter, slipper ta upp sin telefon eller sin almanacka hela tiden för att kolla. Vad händer idag? Vad händer imorgon? Vad måste jag planera till det och det? Det är så mycket lättare när man har en vecka bara bäm mitt framför näsan på en. Mm. Och det är svårt att undgå kylskåpet. liksom. Ja. Det lär dig ju sen några gånger om dagen. Så, och så, så det är ett tips att köpa det. och på Ulla det är det billigt. Det, den kostade typ... 10 spänn eller någonting. Oj, det var ju nice. Att du inte behövde lägga ut en massa pengar på det. Sen kan jag tänka på när du pratar om djur i fångenskap. Mm. Att eh, ett ställe där jag tycker bättre om djur i ja, fångenskap. Det är Nordens Ark. Mm -hmm. För de, ja det heter Nordens Ark ja. För de har ju sådana här utrådningshotade djur som de försöker att. Eh, Just det. För de, de specialiserar sig ju på att föra upp utropningshotade djur så att de inte ska dö ut. Men det är och planterar ut sådana djur de får plantera ut då. Ja, men det är ju faktiskt väldigt bra. Typ fåglar och sånt är lättare. För typ rodjur som de har ju såna här stora amurtigrar eller vad heter ah, typ Ja, stora äh, bamse-tigrar mm. i alla fall. De... Um, Får ju inte, ja precis här har tiger. De får ju inte placera ut sådana hur som helst. Jag visade alltså ett tigergosedjur som jag fått av en kompis som låg här på köksbordet. Men nej det får de ju inte göra. Men vad är det de heter de här manvargarna? Oh, de är så finna. De är så häftiga. De tycker jag ser ut som Pokémon. Har vi inte pratat om dem förut? Jag vet jo, inte. Jo det har vi. Och jag har alltid sagt att jag tycker det ser ut som Daniels mammas hund. Ja ah, just det. Sån här Basenji. Just det, men de är coola i alla fall. De har så här jättelånga ben. Och går i passgång. Yeah. Och är väldigt, väldigt coola djur. Det finns... Jag hittade i någon länk på... Eller en länk... Någon klipp på Youtube. Där det var typ... Bronx Zoo. Nej, jag var det säkert inte. Det var något zoo i USA där de hade såna valpar och det var oh. de gulligaste jag någonsin har sett. Så följer de de här valparna då i på det såets Youtube-kanal så här eh, YouTube Såhär regelbundet mm. med uppdateringar typ och ser man hur de växer och så himla gulligt. Så himla himla gulligt. Jag hittade en eh, igår tror jag det var. Såg du den eh, filmsnutten jag la upp på Klämmentalne när hon var ja. en kattunge som jag lade upp på Facebook igår? Jag hittade från när jag hade haft henne i kanske en vecka eller någonting. Hon ligger i mitt knä och leker med mitt hår. Och hon är ju så söt. Jag kan inte tänka mig att min lilla katt har varit så himla liten. Tänk när din katt var så himla liten. Då var Mio fortfarande ungefär lika stor som din. Och han är ju vuxen. och Gud vad ledsen. Han ser ut nu när du förlämnar honom. Och det reglar jag han också. Ja jag ser det. Åh oh, min gud du är ju det sötaste. Åh. Oh. Det är så bra att vi ska bo lite med regler. mig i helgen. Åh, jag ska vara min helgkompis. Mhm. Det blir kul, Mio. Mm. Det blir roligt. Det blir så roligt för honom. Men, ja, vad händer nästa vecka framåt? Nästa vecka framåt? Ja, vad händer? Har vi någonting spännande? Uh, jag vet inte Du kanske lägger upp Din Cassandra. jag vet inte uh, Just det, det blir En Alla Special på min Youtube kanal uh, Nu på måndag För det är Alla Hjärtans dag På fredag uh, Jo men den kommer på måndag För att det är vloggivlogg uh, Den kommer på måndag den kommer nu, på måndag. Nu har jag sagt det massa gånger Och uh, även nu på söndag så kommer jag Att börja lägga upp uh, veckovloggar då min vecka är komprimerad till några gosiga minuter eh, som ni kan titta på. Eh, för det var det folk som tyckte skulle vara roligt. Och jag tyckte det kändes som en rolig grej att börja dokumentera min vardag lite mer. Ja, då ser alla också precis hur ofta jag är hemma hos Linda. Ja, det blir ju några... några... Oftast några gånger i veckan. Ja, nu går ju så nära. Så det är ju bra... Eh, vad är det mer än vad Lärjan sa? Det, ingenting. Um... Nej, Då ska jag hem till Johanna och vi ska sitta och hon och ja, Niklas ska vara med också. Hennes kompis Rebecca och, mm -hmm. och Johannas syster Angelica tror hon inte. Vi ska sätta oss och äta Ben Jerrys och dricka vin och pi äta pizza Nämen. och bara nobba alla hjärtans dag. Gud, jag ska inte göra något ting. Jag kan fråga om du får vara med Ja tack <laughs> Jag är inte Deppig singel men jag är Deppig distansförhållande Människa uh, ensam, alone, Och alone. jag bestämmer mig för att I år ska jag bojkotta Youtube på alla också Aha. Jag ska inte kolla YouTube, eller YouTube, säger jag. Facebook. Men... Ja, jag hörde det. Jag bara, du det, så inte varför är YouTube och faller det med det? Är...? Nej, men YouTube vet jag inte. Det är inte varje, varje dag inne på YouTube, nästan varje dag. Men uh, jag tänker inte gå in på Facebook på all rättans. Nej, men det är väl lika bra? Folk är du, du har också sett de här fula nallarna och korten i ja. affären. Ja, det där fina kortet oh. var på Miovanpa. och Ja, men det var väl för att de är söta. Men hur eftertänksamt är du att köpa ett färdiggjort kort till någon? Bara, Jag älskar dig. You're the light of my life. Ja, oh, vad du har tänkt mycket med hjärnan när du skrev de orden. De känns ju som att de kom direkt från hjärtat. Uh, nej men uh, Om ni vill göra någonting fint För någon på dag Så typ köp dens favoritgodis Eller någonting Eller laga en middag Eller gör någonting så här. Köp ingen jävla choklad -marabou chokladkaka Som de har stämplat Jag älskar dig på Det är ju mest opersonlig jag har hört talas om Jag gav en handvärmare till jag tyckte om Det var det fint Fast det var på en första dag men... Ja men det var det fint Och så en lite, liten lapp som jag har skrivit lite på så jag hade lagt i så här kreativt ett påsk, som var hjärtformat. Mycket kreativt plus poäng Men det var ju så här för det stod det var så här logga på den här handvärmaren. Men jag tyckte inte den var så fint med den loggan så jag satte jag att skrapa bort det innan också bara för att det liksom skulle bli finare så satt jag där och jag bara lite tid på att fixa den här handvärmaren också. Mycket mycket bra. Och så är det ett hjärta också med den här handvärmaren. Mm. Att, mm. Jag sa ju till dig när du visade och berättade om den här presenten då sa jag att jag hade haft sådana. Mm. Jag hittade dem i en låda Här dem. Så ah. jag har använt dem. Det är alltså sådana här handvärmare som ser ut som gelékuddar och så knäcker man en liten metallgrej i, och så blir den väldigt, väldigt varm och så kan man ha dem i fickorna eller vantarna och slippa frysa händerna av sig nu på vinter. Ja. Vilket är också ett dagens tips eh, som man kan göra om man vill. Handvärmare, ja. Inte jättelikt att få på en butik kanske, men på internet är det fullt av dem. Typ roliga eller sånt Ja, där. men precis. Det ska finnas, sa någon, på um, Jula. Jula har säkert. Mm. Ja, sådana här, liksom Jula, Karls Olofsson. Typ Rösta så, kanske. Rösta kanske, typ. Kanske Haran Nyborg. Harald Nyborg. Uh, <laughs> Vara borg, ja. Företag som säljer, saker. Jag sagt, såg inga på här. Hade de inte det. Men det kanske de, de har. Vad men... hände med dialekten. Förlåt, ju uh, ända. Men. Uh, ja, köp handvärmare om ni inte vill frysa. Mina händer är jättekalla hela tiden. Så är de inte så här kalla händer, varmt hjärta. Men det är skitsnack. Nu börjar mitt kylskopp låta. Du har tyst hela tiden för vi sitter i köket för en gångs skull. Nu brukar alltid mm. sitta i vardagsrummet. Men nu börjar det låta. Tyst. Ja, ah, jag vet inte om det. Pickar upp på det så mycket. Och är ett samma, det sur Men vi börjar väl ändå nästan bli klara och lägga allt på nu. 43 minuter. Ja, det är väl dags att runda av innan folk tröttnar på att lyssna på våra röster. Ja, det kan vara en bra idé. Ja. Eh. Ni kan såklart eh, twittra till oss. Eh, om ni vill. Ska vi skapa en hashtag? Ni kan skapa en hashtag. Vad, ska det, vad är vår hashtag? Hashtag mm. pod Ja, eller podden eller. Fast du kanske någon annan har redan liksom. Jaha. Om ni har någonting som ni undrar eller vill oss så hashtaggar det med hashtag nonsenspodd. Eller så kan man maila oss på rlpodden@gmail.com gmail.com. Vi har en Facebook-sida. Eh, finns privata på Twitter och Instagram. Och stuff om man vill eh, göra det. Eh, så kan man höra av sig till oss. Och eh, om man har några önskemål eller vad som helst. Som vanligt. Fast det kommer ju inte in någonting. Alltså nu kanske det är bättre när vi har iTunes. iTunes. Så prenumerera. Det tycker jag att ni ska göra. Så ni inte missar när avsnitten kommer upp. För nu ska vi börja sköta oss varje vecka igen. Så att vi kommer ladda upp någon video. Eller video. Nej. Oh, jag är Youtube skadad. <laughs> vi laddar upp en ny podd nästa vecka igen. Antagligen. Och, vi träffas ändå. och Snacka skit. ni inte skit. använder iTunes. Mot all förmodan. Så om ni gillar vår Facebook-sida så kommer ni inte missa något heller. Nej, precis. Så att, ja, vi ses nästa vecka som vanligt. Här den efter. Yep. Ha det bra så länge. Tjingeling, hej! hej.